Hej och välkomna till femte avsnittet av fredags frukost. Mina fötter smakar sötsur sås. Borde jag uppsöka en läkare? Ja, då säger vi välkomna till er lyssnare ännu en gång på, till ett nytt avsnitt av fredagsfrukost. Eh, glad påsk får vi önska också. Eh, mm, glad påsk Niklas Jörgner. Ja, tack ska du ha. Och glad påsk tillbaka till dig och ni som lyssnar eventuellt också. Ja, eh, vi har som vanligt ett nytt avsnitt framför er eh, att lyssna på. Och vad det ska handla om, det ska vi berätta för er nu. Niklas, vad kommer det handla om? Jag tänkte snacka lite om det här. Ja! Gud! Åh, oh, Gud! Jag tappade oss <här> Ja, ja, ja, ja. Jag kommer att prata lite grann om religion. Och då tänker ni ju direkt att det är väl förmodligen ikas. senaste program som drev om kristendomen och nattvarden. Det är det inte. Det är en annan grej som kommer så om. Men jädra vilket liv det har varit om ikas eh, senaste reklam eh, där de driver om bland annat nattvarden i kristendomen. Eh, och reaktionerna har inte väntat på sig. De kristna, de är eh, vansinniga. Man förlöjligar och man skämtar om det på ett väldigt nedvärderande och respektlöst sätt. Alltså det är när de driver med det mest heligaste och det är nattvarden. Det är det, det, är det jag tycker var det värsta. Man kan skämta och man kan skämta. Här gör man det på ett väldigt på ett sätt som sårar. Jag kände mig väldigt illa berörd med en gång jag såg den. Jag satt där, liksom, ja, men du vet, så, här, i soffan och så. Men tänkte, men... Ja, här i slutet hörde vi en upprörd KD-politiker. Eh, och nu har det ju gått så långt. Det har varit himla liv på Twitter i dylikt. Eh, det har gått så långt att Ica alltså har dragit tillbaka sin reklam helt och hållet. Eh, men eh, vi på fredagsfrukost är stora kämpar för yttrandefriheten och vill givetvis spela upp den här reklamfilmen för er lyssnare för att visa att vi inte ger vika för religiös fundamentalism. Men det var nära att Sveriges Internet drog in hela podden när de fick höra att vi skulle göra detta. Men i sista sekund så räddades vi av ett par unga killar. Jag var där och fick allt på band. Sveriges Internet, jag vill att du the podden. Vad? Mr. President, are you sure? I'm sure. Begin Episode Jettison Sequence 02900. voice system initiated. Awaiting confirmation. Mr. President, we need your final approval code. President Approval Code 00. Destruct. Sir! Mr. Television Executive, stop! Who are you? Listen to me. The little boy who convinced you to pull the episode is a bastard child. He only wants you to pull it because he knows it will be the end of Friday's fructose forever! The end of Friday's fructose? Mr. President, we need final authorization! Hold on, Julie. What are you talking about, kid? Pulling an episode because somebody is offended starts a chain of reaction. You'll have to pull more and more episodes until the show goes off the air completely! It's what happened to Laverne and Shirley! You mean, Christ Christdemocraterna ain't trying to rule the website. What? Ha! Go ahead, Mr. President, continue what you are doing! Mr. President, we're awaiting your orders! Sir, just think about what you're doing to free speech! No, think about the people who can get hurt! I don't know who to listen to. Okay, I'll make it easy for you. Povet episode, now! Okay, I'll listen to you. Julie. No! Wait! You can't listen to him! He's a lying, deceitful monster who only wants to die off the air! But he has a gun. You can't do what he wants just because he's the one threatening you with violence! Shut up, Cap! I can't be responsible for people getting hurt. Especially me. Yes. People can get hurt. That's how terrorism works. But if you give in to that, Doug, you're allowing terrorism to work. Do the right thing here. Give the order to pull the episode, Mr. President. I shouldn't even be in the office. office still. It's supposed to be half day Friday. Mr. President, 30 seconds to air time. What do you want us to do? Do the right thing, Mr. President. How about I allow the episode to air, but just censor out the joke about Jesus? I wish that was good enough. But if you censor out Jesus, more, then soon you'll have to censor out more. No gay speeches, Cap! Then you've made a distinction between what is okay to poke fun at and what isn't. Either it's all okay, or none of it is. Five seconds, Mr. President. Do the right thing. Do the right thing. Mr. President, we need a decision now! Freitag's frucast goes on the site as planned. Uncensored. Sebastian, det här brödet var ju fantastiskt. Jag tar lite tid. Och han bröt brödet och sa, det här brödet symboliserar min kropp. <laughs> och den här musten symboliserar mitt blod. Mm. Oh. Mm. Nu är det mycket. Nu är det dags för det här. Talang Sverige, tidigare Talang 2007, Talang 2008 och så vidare. Ett sjunkande skepp som TV4 gav upp eftersom det aldrig kunde mäta sig med originalversionen. Ett brittiskt koncept som först genomfördes i USA för att sedan ta världen med storm. Det var lite som ett komplement till alla de här sångtävlingarna som Idol, X-Factor, The Voice med mera. Med ett program för folk med mer udda talanger. Udda talanger som faktiskt ovanligt ofta handlar om att sjunga. Det är nämligen så att majoriteten av vinnarna i den här tävlingen över hela världen har vunnit just med ett sångnummer. Med några få undantag då, som till exempel när en Rubiks Cube lösare vann svenska talang sist det sändes här i landet. Vad sa du nu? Alltså Bri Storbritannien levererar med den här blyga mannen som hade en fantastisk operaröst och mm. Sverige brillerar med en som kan lösa en Rubiks. Mm, han var visserligen väldigt duktig, men eh, det är fortfarande ingenting kanske, som är värt en miljon kronor. Men eh, de amerikanska och de brittiska versionerna har vi vaskat fram guldkorn efter guldkorn. Och vi har fått vinnare som har sjungit opera. Soul. Swing. Och vi har fått tolvåringar som sjunger sol. Och även eh, vuxna män som sjunger musikal. Ja, vilken musikal var det? Det är ingen musikal, men det är, genren blir ju musikal Det är faktiskt en hårdrockslåt Med Evanescence, kommer du kanske ihåg no. Wake me up! Dom, ja, det var, det var en konstig tid när den spelades mm. ja. Men i Sverige, förutom den här Rubik's kublösaren till exempel Så har vi fått en apa Med en hand upp i stolgången Jag vill bli kung här men Då får du visa något du kan Vad kan du göra för någonting, Totte? Jag kan sjunga kungsången Kungsången? Ja, men den tror jag bättre de andra vill ha. Jag tror du inte det. Ha, är det här? Nej, då vågar inte jag. Ja, alltså Radarparet Silla och Totte där Silla är boktalare och Totte är en eh, apducka. Men har de? dem. De vann hela konkurrensen första säsongen av Talang i Sverige. Är vi så dåliga? Ja. Vad gör kulturskolan? Jag ingen aning. Nej. Ja, de, de jobbar uppenbarligen inte med talang i alla fall. Nej. Eh, men det är ju så här att buktaleri som det här handlar om då är ju det är något som är fruktansvärt även när det är bra. Men eh, är det inte lite fusk när man som Silla här då byter ut alla bokstäver som kräver att man rör på läpparna mot sådana som inte gör det? Bert Karlsson heter ju till exempel inte Dert Karlsson. Du heter, du heter inte Nikael och det här programmet heter inte Sredas ruckost fuskar hon? Ja. Hon har gett apan ett talfel för att hon själv inte kan. Det, det, det är en sån där det är en, jag, jag läste faktiskt en boktalarbok när jag var liten Aha. och där gav den tips på att det är så man ska göra men man ska ju då maska det men liksom. det ska ju fortfarande låta som att du säger F och inte S det var i alla fall så här att svenska folket tyckte att det här, det var värt en miljon kronor och nu ser jag ju att du skruvar på dig ja. du tänker, men Niklas var det inte så att en buktalare vann amerikanska talang för några år sedan? Det var inte det jag tänkte. Det var inte det? Nej, jag visste inte. Då hade du fel, för det är nämligen helt riktigt att det gjorde det. Men då rörde det sig om en buktalare som förutom att tala med orörliga läppar även sjöng svårssjöngna sånger och imiterade dem som gjorde dem i original. darling, what can I do? Alltså buktalaren Terry Fater, som här imiterade legendariska sångare som Etta James, Roy Orbison och Garth Brooks. Och då hade han buktalare som såg ut som originalartisterna? Eh, nej, det, nej. Men, men han hade som utgångspunkt att det var dockorna som sjöng. Ja, ja, ja. ja. Men Silla och Totta då? Skulle inte de också sjunga? Jo, visst skulle de det. Ja, det är så här. Totte sjunger här att han ska bli en näktig kung. Han ska bli djungelns nunner ett och ryta fram ett roll. Eh, här lutar jag mig försiktigt fram mot mikrofonen och ställer frågan. Är detta värt en miljon kronor? <laughs> Men detta hör ju till det förgångna. Detta var ju trots allt Talang 2007. Det måste väl ha hunnit bli bättre sen dess, tänker man. Därför tänkte jag att vi skulle spela ett litet spel här idag. Oh. Det heter Gick den vidare i Talang Sverige 2014? Ja, vad kul. Det går till så här att jag spelar upp ett klipp från årets upplaga av Talang och ställer frågan till dig Mikael. Gick den vidare i Talang 2014? Ja, ja, vad roligt. Vad vinner jag? Du vinner den stora äran. Ja, okay, Inte ja. en miljon kronor tyvärr. Men jag har fokuserat på sångnummer eftersom det är, det är ganska svårt att avgöra hur ja. bra någon dansar när man bara får höra på det. Ja, det är svårt. Och eftersom vi inte har möjlighet att visa filmklipp- har jag här valt bidrag som inte påverkas av att man ser dem. Och åtminstone inte till det bättre. Det är bättre podd, så. Absolut. Känner du dig beredd? Jag är jätterero. Mm, skönt. Då kör vi. Bidrag nummer ett framförs av artisten Solblomma. Jag ska sjunga en sång som heter- Come count the sheep with me. Kom och räkna fåren tillsammans med mig. Och jag får med mig också ja Dessa får som Solblomma pratar om är människor med fårmasker som kommer instängdes i refrängen. Men nog om det vidare till själva bidraget. Det lät verkligen som hon sa, Come, can't the shit, shit me. <laughs> den här kan omöjligt ha gått vidare. Du tror inte det? Nej. Eller hon var lite ung i för sig. Ja, okej. Okay. Nu hör jag det på din Ja, lästa, hon, var, ja hon var göra. inte så ung som hon låter. Hon har en väldigt barns, eller, ja, barnslig röst. Jaha, okej. Okay. Hur... Hon är ju en vuxen människa. Jag vet inte exakt Nej, hur gammal är det hon är. Är, ju, är. Hon är ju 20 plus i alla fall. Så mycket kan jag säga. Okej. Okay. Ja. Uh, men vad tror du? Gick den vidare? Nej, då tror jag absolut inte att den gick vidare. Nej, det tror du inte. Men det gjorde den, måste jag säga. Den, det här var ett av bidragen som juryn kände. Det här det är en miljon till det här projektet. I alla fall en, en potentiell miljon. Gud. Det här är alltså årets säsong. Årets säsong. Den är det är helt, helt sjukt. Mm. Helt sjukt. Ja. Nästa eh, bidrag presenteras sig så här. Det är väl bra att veta att man skriver om något man tycker är kul kanske. Det ska ju vara personligt i alla fall. Nej, vi skulle på två skulder, vi båda två. Så kom det en kille vinlande så sa att han var full som en kastrull. Då han efter var han hemma hos Kalle och spelade in en låt som heter Full som en kastrull. Sen började rulla på det. Och det var vår första låt, som Kalle och Mo. Mm, Kalle och Mo. Pff, Gud. Med hits som full som en kastrull i bagaget. Och eh, de gör här tv-debut med kommande sommarhitten Sambaman ef med sin egen yeah. uh. Han är man. Uh. Han är, uh. Han är matten, somber, somber. Vad tror du? Gick den vidare i Talang Sverige 2014? <laughs> alltså, det hoppas jag Jag vill ju inte, de, de här ska jag absolut inte ha en miljon För att då tänker jag att då, det skulle vara farligt Tror jag ja, Du, du men... tror inte att de gick vidare i alla fall Nej, det tror jag inte. Nej, Nej. Eh, Det gjorde de. Eh, <laughs> så att, eh, men du har tre försök till på dig att gissa rätt här. Så vi går vidare med eh, det här. Mitt namn är Gunnar Holma och eh, jag är en rappare. Och det här är min dansare Tigress. Mm, det är Gunnar Holma med sin dansare Tigress som är en... Ja, hur ska jag säga? En tiger. En korpulent kvinna i guldfärgade småbyxor. Och... Eh, Ja, givetvis väljer Gunnar här att köra på en cover. Så, vad tror du? Gick den vidare i Talang 2014? Alltså, det är ju exakt... Jag säger ja nu eftersom det liksom är... Alltså, jag tycker det här är precis samma, är samma sak egentligen som det vi har hört innan Men, men jag, jag säger ja, det gjorde du det. Mm, det tror du att det gjorde Ja. Det är helt korrekt faktiskt Det helt sjukt, alltså, det här programmet är helt sjukt Vad är det här då? Ja, det, men det är helt sant Man kan gå in på tv3.se om man inte tror på det jag säger Då kommer vi till den fjärde frågan Som vi hör presenteras sig på det här viset vi kommer från ett band i Falkenberg som heter Soltheatons Rockorchester. Du vill du bedöma? Du vill du bedöma? Vi har på i ungefär 12-13 år, så det är rätt så rutinerade. Är det ändå du vill att bli berömd? Ja, det vill jag bli. Mm. Falkenbergs bandet Soltheatons Rockorchester. Ett rutinerat band som vi hörde nämnas i klippet. De ska framföra en egen skriven låt om ett gammalt kärleksintresse. Mm. Då får du ytterligare en chans på det här att svara på frågan Gick den vidare i Talang Sverige 2014? Jag hoppas, det här är faktiskt det enda bidrag jag har hört som jag faktiskt vill att, jag vill, ha, jag vill att de här människorna ska ha en miljon, helt klart Ja, av de här fyra som du har hört Ja hittills. gud ja, ja. absolut, det, gick de vidare? De gick vidare, det är bra. helt korrekt Ja, nej men det, det kan jag hålla med om, var bra, <laughs> ja, det, <laughs> kände jag då Ja, det, det får stå för dig där Ja Två av fyra då. Ja, det är bra. det mm. är bra. Mm. Då kommer vi till den sista här. Det är en gammal förvirrad man som har på något sätt idratt sig upp på scenen. Vad heter du? Karl-Axel Björnberg. Jag är 81 år! Hej då! Karl-Axel Björnberg, han är ju faktiskt halvkänd redan i Sverige. Som Sveriges äldsta ståppkomiker och faktiskt också inspiration till Silla och Totte som vi talar om innan då han skrev den här boktalarboken som vi också var inne på eh, Sveriges första boktalarbok Buktalarboken Ja, ah, den, den är straight to the point. Det är inget snack om vad den boken handlar om. Nej, det är det inte. Det är vad den som ledde till att Silla och Totte ställde upp i tävlingen överhuvudtaget. Men ska Karl Axel boktala? Nej, självklart inte. Han ska sjunga, och han väljer också en cover. I will be popular, I will be popular, I'm mm. gonna get that popular, my body wants to guide, my body wants to guide, I get you when I'm popular, I put my hands up in the light. Blir det Karl Axel som bryter mönstret, tror du? Alltså jag har, nej alltså jag har ingen, ingen har, jag tycker nog att ge den här mannen en miljon kronor och se vad som händer. Jag tänker så här, ge han två miljoner kronor under liksom förutsättningen att de får följa honom under den här tiden, den sista tiden i livet och se vad han gör med pengarna. <laughs> tänker jag spontant, ska ja. jag ta det här världen runt? Det kan ju bli ett content. nytt tv-program. Det kan det mycket väl bli. Kollaxel Axel sätter sprett på två miljoner. Ja, det vill jag se. Mm. Om han nu hinner det. Kom ihåg tv3 var ni hörde det från. Ja, precis. Det är helt sant, han gick vidare han Alla dessa fem gick vidare Och är enligt den här juryn då Värdiga av en miljon kronor Det måste de ju vara, annars hade de ju inte Fått chansen, då hade de ju åkt ut direkt Man kan ju bara ta vidare De som faktiskt har potential Att komma med ett nummer som är värt en miljon Ja, nej jag har inte svaren Och förmodligen inte ni som lyssnar heller nu Niklas, nu blir det lite allvarligare grejer här. Det är så att under en rättegång i Falkenberg fick en man som misstänks för inblandning i ihjälskjutningen av en 26-årig man frågan Vilken religion tillhör du? var på han svarade Jag tycker inte den frågan var relevant för att jag vill återas som en helt vanlig svensk medborgare, inget annat jag, bara för att jag ser icke-svensk så tycker jag inte att man ska inledningsvis fråga vad man har för religion, det är kallas diskriminering faktiskt. Det gör det faktiskt, eh, diskriminering alltså. Det är nämligen så att eh, åklagen hade kallat in en lektor i religionsvetenskap till den här rättegången. Man tar kontakt med någon gammal religionsforskare som ska leta upp någon koppling som kan vara att uråldriga traditioner av vd ur ett religionshistoriskt perspektiv. Och en generalisering är ju aldrig någonting som fungerar särskilt bra om man ser historiskt sett. Och nu framkommer det aldrig vad mannen har för religion, men jag tänker att förenkelheten skulle generalisera lite. Det finns tre stora abrahamitiska religioner, judendomen, kristendomen och islam. Kristendomen. I wanna get down on my knees and start pleasing Jesus. I wanna feel his salvation all over my face. Den blev populär i bland romerska hipsters redan på 200-talet. Och är väldigt bekant för de som stadgar lagar och regler i Europa. Så jag kommer att anta att det alltså inte är kristendomen. Så den faller bort. Judendomen då. They said hey sugar, take a walk on the wild side. I said, hey babe, take a walk on the wild Alright. Det var alltså den nyligen bortgångna Lou Reed som fick illustrera judendomen då han själv är jude. Och judendomen den har ju fått mycket skit i Europa. Hur länge som helst om man ser historiskt sett. men... Efter att hatet pikade under 30- 40-talet där så anses det ju inte numera riktigt coacher att hänga ut någon inom rättsväsendet för att hen är jude... Eller judinna. Nu funkar inte hen så bra där, men <laughs> äh, jag gjorde mitt bästa. Äh, Pick och micke. Ja. Så judendomen, även om den har fått Och fortfarande får sin beskärda del eh, Och nej, det är inte ett omskärelseskämt Ändå får en del skit eh, Som när den judiska sångaren Bob Dylan Spelade i England I Men på pappret så anses i alla fall antisemitism inte som något fräscht Eller ja, det är skillnad på antisemitism och antisemitism. Det finns ju ett till folk, eller hur? Som... Ja. Islam här som illustreras av muslimske musiken Ice Cube. Är en religion som får utstå mycket fördomar och behandlingen av muslimer i Europa. Påminner lite grann om hur ett annat semitiskt folk behandlades tidigare i Europa. Juden! Ruben wir schmutsen auf deine Arsneck! I alla fall. Åklagaren Claes Lundgren håller inte med. Benägenheten kan vara större hos människor som lever i, i områden eller har en kultur. Som är knuten till att man inte lever i en statsbildning eller en rättsordning som man respekterar. Bor man länge där så bildas det ju andra sätt för att hålla ordning bland människor och då har ju hämnden ansetts vara acceptabel. Återigen det är oklart på vilken religion eller vilket land de syftar på men jag misstänker att det kanske är Danmark. Anledningen han eh, hänvisar till är att polisen under utredningen fick uppgifter om att släktingar till den döda mannen planerade en hämnd. Och det är därför de har kallat in en lektor i religionsvetenskap. Men det är bara det att... Eh... Men i förundersökning finns det ingenting som har med religion att göra. Så då undrar man varför? För... Det är ju killar som är i stort sett födda och uppvuxna i Sverige, gått i skola i Sverige, svenska traditioner, så att, jag förstår inte vad åklagaren ville med detta. De är svenskar och den åtalade mannen, han vill... Jag vill inte åtala efter min religion, jag vill åtala man är en vanlig svensk medborgare för det är vad jag är. Precis, det vill säga jag tror väl inte på Gud men ja, man tror väl på någonting. Tänk om jag skulle bli åtalad och åklagaren skulle använda min religion som jag föddes in i, kristendomen, som ett tänkbart motiv. Nu har jag ju gått ut svenska kyrkan, men det är ändå den kulturen som jag har vuxit upp i. Om de exempelvis skulle utreda ett traffickingfall där människor från exempelvis baltländerna förslavats och använts som sexslavar så hade i sådana fall min religion kunnat användas emot mig. Eftersom i tredje mosebok, 25 kapitlet, rad 44, står det klart och tydligt. Men... Om du vill skaffa dig en verklig träl eller trälinna så ska du köpa en sådan träl eller trälinna från hedningar som bor runt omkring Eder. Det är din religion, kan de säga då. Och då tänker jag, jävlar, det är ingenting som jag skulle vilja ha i vågskålen om jag misstänktes för trafficking. Men det spelar ingen roll om de är svenskar och bott här i stort sett hela sina liv. De har bott i Sverige länge, ja. Men de kommer ju från det här området, deras föräldrar kommer från det här området och den, den kulturen. Som de har utövat i det området har de ju, så som det framstår i alla fall, delvis tagit med sig till Sverige. Deras föräldrar kommer från det här området. Kan vara Jylland, jag vet inte. Mm. Och ja, jag är ju från Göteborg. Jag känner mig som en göteborgare. Men det är bara det att mina föräldrar kommer från Stockholm. Så när jag började skolan, då pratade jag så här. Tjena! Tjena. Hur är det? Är det lunch? Härligt! <skratt> Men, som tur är, så har vi ju kamratuppfostran på, på skolorna så att när jag kom dit och sa Det är lunch! Så Du fassar din tunga så du inte misst den! Okej, okay, sa jag och började prata normalt men tanken att jag skulle gå omkring, heja på AIK och sjunga Stockholm min är inte jättetrolig så sluta behandla folk för guds skull, rättsväsendet, beroende på deras religion eller inte. Jag tänkte att vi hade lärt oss lite grann det här när polisen började kartlägga romer. För det spelar ingen roll vilken religion ni har fördomar mot. Både judendomen, kristendomen och islam har de tio budorden där samtliga säger att du ska inte döda. Så det spelar alltså ingen roll vilken av de här religionerna du tillber. Det är alltså lika fel att döda oavsett religion. Så därav sluta blanda in religion och kultur i mordutredningar. Ja, det ska väl vara allting på agendan denna veckan, skulle jag tro. Det skulle jag vilja hävda. Mm. Fortsätt gärna skicka in mejl. Det är mm. väldigt trevligt att man får det. Ja, vi har ju fått lite grann. Literat och det är vi, vi väldigt tacksamma för. Ett mejl har vi fått. Men vilket mejl det var. Det är synd att ni inte kan ta del av det mejlet. <laughs> för att det var väldigt trevligt. Jag uppskattades väldigt mycket. Som sagt, fortsätt gärna skicka in. Och vi svarar på alla vi har fått. Nu har vi inte svarat på det här mejlet, men... Ja, vi gör ju det nu lite grann. Ja, lite grann ja. gör vi det nu. Tack så hemskt mycket för det i alla fall. Fortsätt gärna att skicka in. Det är alltså p 1 som ni skickar till. Hur som helst. Det var allt vi hade att bjuda på den här veckan. Mm. Och då återstår det väl bara för oss att säga glad påsk. Och ha det så bra! Hej, hej!